بسم الله الرحمن الرحيم والمحدث للعالم هو الله تعالى الواحد القديم ذا سيا محدث العالم جارا واحد هذى او قديم هذى يسب محدث العالم هو الله عنده شو يعني الله تعالى عالم للذات الواجب الوجود ده عالم ده بره الذات واجب او اج بوجود د سماره کډیوه الوجود اغه ذات چیز ضروری الوجود ده سمونه او وجود یې لزاتی وجود برچا نه نه غیر وجود عین ذاته لکه فلسفهجی یي یا وجود مختزده ذاته ذاته علت ده خود وجود لزاتی هی ده د غیر د وجه نه نه راځي او چا چې وجود او ذاتی علت شو بانی دا چې دا او قدیم حبیبی دا واجب روجود سوی؟ واجب روجود شد خپل رو غلای ده والقادیم بیا ته که دو چه دم بندر سو اکلا تصریح بی معولی ما التزامن دو دا تصریح بی معولی ما التزامن دو تصریح بی معولی ما التزامن زکا واجب لایقونوی لکدیم واجب وینا مگر سوی؟ إلا ابتداء لوجوده قديم ما نوا و توقنا إلا ابتداء لوجوده لوجودي وليه داست چاپ مزامن قديم ما قديم المتكلمين زکه متكلمين قديم بالذات نماني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 بلکه قدیم حادث قدیم به زمان او قدیم حادث به زمان د م نه دا دای د قدیم معنا څکو چې دای حادث به زماني په د عدم نیو دا معنا دغه د پرا کوچ دا د فلسفه فلسفه من درشي چې د قدیم کی معنا کو اما نه یو سبب د حادث د غثره منافد نه د حادث به سره حادث به ذات او قدیم به زمان دا د قديم بالزمان حادث بذات ذاتي څه بې دي یو ملي نو دای دته د قدیم زمانه کوم چې قدیم دای څه مانا نه قدیم زمانه نو د قدیم بالزمان من غیره وجوده بالچاده وجنوا ایلا کی واجب وجود د چاده د غیر د وجنوا ضرورتا دا خدای خبره چې د غیر د خب او واجب واجب پتن شو مشو واجب واجب بلده واجب سمانا چه زرر و جوته واجب ده ذاتی هی غیر ده واجب نا ده نو یا عین ذات تای مقتضا ده چه ده ذات ذات سرا لازم ده واجب وی قدیم و قدیم بشی بیا ذکر کن نا تصریبی معولما حتا که دارشت تاکیب ذکر کن چه قدیم ده واجب سرا قدیم لازم ده للتسريب معلومه التزامن حتى كازن خلق هو واجب قديم و شايدي <تضحك> واجب قديم مترادفين بالذي كل واجب قديم وكل واجب من مترادفين بالذي كسا يتراادف تساوي دائه متساويين مترادفين بداخ بيجي دو شاين مترادفين حتى اي شل معنا يوا الفا بجوج باشي ومتساغه مفهومز یو همتاله د فایف په ټیوټه ډزنه لکه کو او متساويین ته ورژایا ته ورژاته چې محمول حلفراد موجوده شامل دی اه چې محمول حلفراد موجوده شامل دی مقصد څه دی په پيمنه چې ته د دوا دي اې دغه مېشن د چې د محمول روخلي هدا موضوع هر هر فربونه سره کې انسان په دغه د انسان هر شامل او چې کمنه انسان ا متلافین دي متلافین هني دا څه شي دی دا تمام متساوي نه چې مفهوم وي الفاظ کاږي شي به جلوس اقود معنی نو سیدو کوجول معنا وي مانا گشی گشی moż بی اسداقوی وی تاکا انسانو نتک انسان انسان چا تیہی مانایا داکه انسانوح کا حیوانه نا تک خون انتک چا تیه ذات من لا رنو تک مفوومی اگش آگو شای خو مازدا کن نا انسانو مواندا وتک او ما شا موول گریا چرا م 않는 تک یوی متذاویی اللہ دائی مفوومی اگو شای دائی مزه نه خال کو چې شوما دې قدیم او واجب ته سوي لري مترادفین اگر چې دای تایید پر ذکر کوي چې دای نه دی واجب سره خودم لازم دای واجب چې قدیم وي اته کې تایید پر دا کول دایره خالي خدای کول باندې دای بیا کو په دغه ځم د کو رد چې دا مترادفین دي نه ځکه د قدیم د واجب بשי بשי معنی دي قدیم چې دای چې مزبوک بل آدم نه وي او واجب ضروري وجود ته نو موږ وښایو اگر چې مزدا کې سایه یې دغه نه دي متراادفین <مترادفاين> دي نه خو کس د خپل د عادت پر د یو د تایید پر اسکو اگر چه فنفسه عام ازاب د خوشوینه پمده سکو رد کو حتا قیلا حتا وقع كلام فی كلام بعضهم یزن خلک په كلام شروع غل دي ان الواجبه والقديمه مترادفانه پته ورګل چې واجب سره قديم ذکر شو چې واجب روه کادم سره شتا ذکا چيده مترادفاين ته مستخدم زکر د وخت مترادفاين درنه یو مترادفاين ورته واجب زکر شو بیا مقدم چې په دغ مذاب نه دای کوسا لكنه ليس بمستکم دا مذاب صحیح دای نه ویل للقطع بتغیر المفهمین یی کدی یقین د واجب او د قدیم غیر غیر دی قدیم چاته ای غیر مزو کرا او واجب مای کو نو وجود وځه لزات وجود لزات مفهوم خیر د دې متردف خپل غاده پر تعید ذکر دا نه اگر چې د نو سره متا مزاب دی باطل دالیت مستقم <مدلت> دا سیدی کتب تغیر مفاهیم <مدلت> ذکر کټعدو ها په تغیر دچا مطلب چا جواب کړای دی شې خدا دې د تاسو چې مش متردفین متساويین مش دمتعارضین نه سمورادی پس دیمه چې استلغت چې مش متساويین دسیې لکه لون نو د تیری او تفسیر ترادو بین متخلاف متارف چې دا تفسیر چې څکی چې مش دات چې د دغه جمهور نه خلاف چا ای انت سن دی ویری نو د ات چې ترادو فو متساوي تاسو ملایته متساوي او د عادت نه تلای مخالفت دی د مذهب مې وې نمکالام فتسوی خبر په تسوی شو دو مخړه به حسب سره اې سرشاع ټیک تو دی واجب سره او قادم لازم شاو دا تسریب معلمه ملتزم خوش وا خو په دا قادم او په اختلاف ته چې دا مترادفین دي که متساويین دي که نصبه عموم خصوص متلګتا نو یو مذهب کدا به ستر چې مترادفین دي اگر چې په دې باندې د څوک باندې مترادفین ورته شذوا مذهب نه او قادم دي متساوی متساوی د چې متساوی ان چې پښه دوي کدي دوي کدي مو هر طرف نه انسانونه نه نه چې متساوی نه نو کول انسان نه نه کول نه نه کین انسان انسان دا نه کول واجبن قدیمن او کول قدیمن واجبن دوي کدي مو دې بكلې سره بلی متساوی لکه زنه ما زنه عمل هر قدیم تواجيب واجب او قديم چري ادغه مي سمو خصوص مطلق او قديم عام ده نووي طرف نوجب كل يسر كشي ابل طرف نووي موجبي واجب او موجبي جزيه يو سره با نو كل واجب بعض القديم واجب و بعض القديم ليس واجب نو سي كدي سد دکري دري دري دوما او کانه دغه مزداك او دغه عام ده نو دغه مزمينا دهي سکو بيان پوښښ کرم خبر پچاښ شیدو وینمل کلام فی التساوي به حسب الصدق و انت غایر به فومن اگر کا ترادف نه ای په تصادق شه خبر اشتا فان بعضهم زنه حال په دغ طرف د دې قدیم عام من الواجب قدیم عام ده واجب څه ده خاص نه نو هر صفات واجب طراجه دي قديم دي فو واجب دي نو څه شيرو لا عموم خصوص مطلق واجب خاص او قديم صاحه عموم شي صاحه یذمه څه خصوص مطلق تر څه کج یوا مجبه کلیه او, او دوی جزيه دي یوا مجبه صفات الله تعالی وا قدیم دی حسنه دی تعالی جمهور مذهب دی ای جمهور مذهب دی اسونته تر سفر چاچا صفات تعالی وا قدیم دی وچه په خو تو عدد دما وروه کادم غو الله ذات دی به تو کو دمال دی زکه صفات خدای متعدد دي متعدد و دته تو قدیم نو کوم د ماده څرګرد دا دا نوخد حت ات سره منافط لري مش خو دا کړي و چې الله یو ده مش خو وخت د مخه ثبت کولای وکنا نه تی مش قدیمه نو قدیمه خو دي الله ذات ده به تاخد تعدد څرګرد یع کومه وروغ یي څرګرد تعدد کومه چې یو چې بدل کسه تعدد وکسمره یو ده چې زوات متعدد وي ذوات کا دماغ متعدد وش دبطل دغه مستلزم د شرک ل یو تعدد د قدما و دای صفتا قدما صفاته قدیم شي نه صفاته قدیم شي ایز درخوشربیا نرزی ذات یو شو قدیم دا صفات قدیم شو نو صفاته قدیمه را وشي په خبره صفاته قدیمات د توحیسه راسته په وليس قرته في تعدد الصفات الكديمة وانما المستكيل خ... مخالفه تعدد الذوات القديمه او ذات مشبهه الليل ده صفاته مك... صفات القديمه تعدد صفات القدماء ده مسلزم ده تا اشير له طب منافعه ده خسره نلاري عبيدانه ابو بيري حميد الدين الزريري رحمت الله عليه هر طرف نو مجيب اكو دې دوه كله واجب قديم و كله قديم واجب كله واجب قديم و كله قديم واجب هر قديم واجب ده هر واجب څه ده قديم دي هغه دوه جوابو راهي هیڅ نه غلا بیت دي دوه جواب او چرته قدرت شکر وستهونه ولا خط دي دوه جوابو زواتي یو تعدد جوابو صفاتي دي لالای ده په بیرسته کنا د محمد الدین زریو متبی تسریح پښه تسریح به ان الواجب الوجود لذاته هو الله تعالی و صفاته او دلیل پتنی ولای ده دلیل پیدانسی شهر هغه چې قدیم وي دو واجب لذاته به له وا الا کذا واجب لذاته نو به له خپل ممکن واجب په واجب شنه بالکل به څه به له جایز ممکن به او چې ممکن د اوبونا متوجه صفات زقدم به نه چې کدی مې واجب وي نه ویلک او واجب چته اوجبې ذاتی وي وا الا کا واجب یو نه به له او ته شو سرانګي ځکه چې واجبین منو خو ممکن وي بلی خو جایز الوجود او جایز دا چې د خپل سره طرفین وجود ادمي سره برابر وي نو دا یي په تخپل وجود چې بلچته سي محتاج وي علت تامرجحات او سوي محتاج وي شو نو مسبوق بل ادم نشو نو چې مسبوق بل قدیم زره خوب یو حادث قدیم زره غږ او صفات حادث بلل د بیا د نقصان نه خلیندې ځکه چې خل د ذات واجب تلارچی د صفات ده زکات صفات ته دا راکه حدیث کې خدای خدامانه چې مخکې د وخت و چې د صفات نه ده او د صفات کمال دي او صفات کمال هغه ته چې یو زید په موصوف شي نقصان پیدا کوي چې زیدي زمي صفات کمال هغه چې یو زید نقصان پیدا کوي علم ش حيات ش قدرت ش اراده شواده دی الله صفات صفات کمال <سؤال> لري که نه اس کا نه ملي نه او ته یک نو قدیم نشي چې واجب نه ملي چې وجود لري وي یو ته وجوبه وجود چلو بچ نه اي غیر دي واجب نه وي چې وجود دي غیر دي واجب نه غیر د وجود پر کړي دوی په پر او شګه ته او چې مزبوق کاتل شې داس خدش او چې دغه حادثه کول لازم مشخل ود ذاتي باري د صفات کمال و خو د عيب پیدا کول او سره د دې د خپل مبادلات مترا دو صفات له سبب وي له دې متوجه شي واستدل دلدن زي على أن, ان كل ما هو قديم فواجب لذاته هر قديم واجب لذاته ځکه بلی من قديم واجب شي نه لذاتي خلقنه جائز العدم في نفسه یو ممکن شو خدای عدم وجود خسره نو جایز ادمش کنه ایس ته موجودی چې پیاختہ دی په وجود یې له مخصص ځکه چې ضروري موصل به وجود ورتی به چانار وجود شوه مخصص کا فیکون مقدس به مقدس شو تاخد مقدم شول. شولنا به okay. ما يتعلق بوجود بجاد شيخه ا مقدس مینا من چې وجود یه متعلق ایجاد اشیاء خرزه بل بل چا څور کړی وې وجود د مخصوص مناکی خو صفات نه خا خادس او خودوست صفاتې خوب مسترزم دی خیل به ذاتي بدل صفات نه او د عیب شوب په بار پلار خبره پېژئ کنه আজি به خبرم د بصوات هر کدي واجب هر واجب څه سپدار خمیر الدین چنا کس اددهی بنده ایسا د دای حمید الدین از زریری و ادپ ملگری بندی چو شا تاچه صفات قدیم بیلی واجیب یه بیلی و واجیب حوچه تایی قیم بزاتی تایی او صفات تو قیم بزاتی خدا منازی صفات تو ببکیوی او پدې شکایم بذاتی هي صفات باقیاتم صفات باقی وی غانوی زکه چې هو هغه بنده بنده خو صاحب ادم نرو درې واجب خو هي دې چې کایم لذات بذاتی هي دې کایم بذاتی واجب شو نو چې کایم بذاتی هي وی کایم بالغیری نو کایم ذاتی نو وسو به دا خدای منشلاته صفات برتلا پرو بیا وس تاو واجب خو باقیه کنه ال امق شو وس ته پر دین او ابدی واجبو آ واجب خو یې چې په دغه باندې سن شرحت لاله آدم نشرح لاله بلک عم شاده پورا باقی مخ شو وستای ورستوي نو واجب خو باقی دغه باقی د عامش نه کنه مصفاته واجبو بله خدایو س بله د باقی باقی مره نو زه چې صفاته باقیه صفاته باقی وي زکه چې په دغه باندې خو به سنرسي چې چا چې واجب وي او مخ شب د ادم نه رغلنه چې ادمه سبکان لري او ادم له حکان شړتلای او ادم له حکای چې نه پرتي خدا بکه شو له صفات باقی شو صفات شای شو اس صفات باقی شو سمج به باقی اته او صفات منځزه ده باقیاتونه اطلاق نو باقیاتو مستقله مستقله په جامه سره کې ورسره ګړي چې موفده په چا پر سه وي کیموي نو زه چې صفات باقیاتونه لري وی چې صفات پر او بقى يارض نو قيام العارض بالعارض قيام المانا بالمانارض او ما نخبل فق قيما بالغير نو ده قيام الزيد نخو ن شرط له قيام العارض قيام المانا بالمانارض ده يتراس بالشر واريد شيء لو كانه واجبات كان فاجئ ادي برداي جوه شي صفات باقي دبکه صغير خنه بله بکه عین صفاته بکه صغير نه دې صفاتنه بکه عین صفات ده بکه غیر یانه بله چې ته یې او د بکه په سپده نو وسرو نو قيام دارس بالمعارف قيام دارس بالمعارف النظري ذلك قيام في مقام متغير ذري كاين كل صفه فهي باقيه ده باقيه ببكاين هو نفس تلك الصفه وَهَاَذَا كَلَامٌ فِي غَايَةِ الصَّعْبَةِ وَيُشِ سَكَرَمُوا دَوَجِرِ شِ جو بنا خور شو دلائل بیان شو جمهوری ایچه قدیم او واجیب شموم خصوصو مطلق او دا حمیم چې اجا جریبی ایچه نا ایدین منشه کم نزبتایی؟ مصاوات و لیکن دا دای ای ایو پا دانا مکشه دانا مکشه د دره غامن د حساب دا سنامي د احمد الدين جريمن دی یو اعتراض پدش اعتراض دا دی چې د دې وو چې دا صفات مش قديم چې بي دي نو دا ار قديم تمشوي واجب ار واجب تمشوي قديم متعدد دیو نو تو اعتراض په تعدد جواب خو د شرف ورته یو جن شروعږي نو دا واجب واجب شرو کو دما تعدد او جواب وروه صفاتن رغای کنا فدا بندت ترس کرای شي چې یسا مخشه کته څه سوچ کړه وي په تعدد دی واجب بندي چې میږي چې واجب واحد دی واجب یو دی ډیر ندي فنفي تعدد او جواب باندې زوات باندې میږي چې ویلایو دلیل ویلایو ا د دلیل ویلایو چې تعدد او جواب شرو شند او وجوب د دې په مشترك بله مدا وجوب ته یو دا جنس بله دا وجبا بل سره شریک او یا هغه ورته څه بله نوع بله او دا اشخاص بله کا اجز بله او د فصل بله بیا د واجب د تشخص شو نو په ذات شو داخله شو بیا په ترکیب وروسته <واجب <شصر سي تبق> <تبق> او واجب شي چرسي او دا خبره مشه بده چې الله چې ذهنونو خارجین سره باعث دی ذهنونو او ته یو څه مشخص ورسي نڅو راځه بستنه کچه اغا چې تا تی یو وجبا ده او تعدد دی وجبا یو ملي سټی کده زواته ملي او کده صفاته ملي خو دا سره د پوجب شي شان چې شاریک دا واجب ته دې پر او کسه ملي نه واجب بیا تر کی وتی؟ ځکه جنس نو جنس پرا ا نوع دي, پراه... دي فصل وغاوې کنه وی؟ جنس جنس وی مرکبه <مراكبي> د جيزو فلک ع... انسان ده د حیوانات د جيزو فلک مرکباتو کنه فلک مشته کنه او ور سره دغه اشخاص بلو, بلو. تشخص... دا ورته نه وړبل او تشخيصي روغ به خو بیا د شخص نه د تشخيصي بي. جزو انسان زي چته حيوانات ماست شخص خو د مجموعه تا نه تشخيص بر ما جوړ شکه بیا ترکیب روغ او ترکیب دي واجب د الله زهنن او خارجن لا يحد ولا تصور مو اصل به شقدر لا يحد ولا تصور لا ينتج ولا تغير تعالى عن جنس والجاد تخميس بر صد وسبيدا کړي وس زهنن او خارجن علاڅ ده بشیته مراکمه ده زکه ترکیب د منافعت ته دی وجوب سره زکه ترکیب شي احتیاج وي د خاصه خاصه جادو ده ممکن ده خبره م کړی وکړه لہذا هغه دلیل ته وشو لشه خدای او ی رتب دیس بل رتب کلام چدي سو فی في نهاية سحق الام سحق الام سحق الام سحق الام اول روشة وغاة ده خميد الديني جاري بان اول رد وقت اول پچا بان ده رد وقت بخميد الديني جاري ارد ده ده ده اول پا من ده رد تعدود دواجب دو لذاته مناف للتوحيد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 او ترکیب نشه پد تر کنه او قطویای سوچ کې ودښت صفات ممکن بلا صفاته څه ممکن بیا د دچا د په کول باندې اعتراض ده اول اوال مذہب باندې خدا په محمد الدین جری باندې دایترش متوجي شته که کتاب امر الله الله تعالی ترڅنګ ایتر از په الدین جری په ا سنامي حامدینی زریری دا چې چې صفات تدیده اړ بارته له دا کادیم دی او کادیم او واجب ترڅو بل متساويین به هر واجب قديم او هر کادیم صاحب واجب بهلې مسداکی یوبلی خو بیا واجب له واجب په دې چې وجودی لذاته وي نو چې تعدد دی او جبال لذاته یې روش د مرافیض چ سره ده ای توحید سره ده د مرافیض سره ده توحید سره ده کاته تراس په چ مونافید ته کیسره خو اع عدد او جواب د چله او جواب زوات د عدد د کچه د د د سره په طات په مشترک شو دا اوجب مشترک شکه جنس د دوو او د اشخاص بله په هار تقدیر ترکیب او ترکیب منافید د اوجب سره اوجب طلا سره ترکیب د کچه الله ذہنن او خارجن سره ثبت بسیتای او چ ترکیب هوځه کما رافاته چ ترکیب شوخی اختیاج وی اړځتا بيدف چادو انکه دوی خو واجب پته او نو دا را من د ردي د دارت شه چې تا موجب رضاتي هي ثرا ایساده منافاتای که تعدد چاو د وجا ب او بلي نه او ته صفه قدیم قدیم منا واجب کې خو د وجا ب خود تک او په جمهور باندې دای اعتراض جمهور باندې څه اعتراض چې تاسو سی اس تي چټک تو واجب هو هر واجب هو قدیم هر واجب هو قدیم د هر قدیم څنګه نو صفات ته ځکه قدیم یې هو واجب نه اي نو ستوس نه ځشتناک چې ته چې قدیم ورته اي او واجب نه ورته اي هم لري موږ د خپل وجود جدید بل بل چاته چې واجب چاته یې وجود وجود وي نو چې د واجب نه شو وجود یې لږه ته یې نشا د چاته وجہ نه غیر بل موخه دی چادو ده حادث خوبه خدای حادث خوبه قاعدین نشه په خبره تر تصویر دیږي په د صفات ينافي قولهم دا د دیغ قول سره د سره منافاته بئن كل ممكن فهو خالص هر ممکن حادث وي مجدد دلته ممکن همر ته ای دمناله واجب ل واجب نه وتای خو چې واجب نشو ممکن او چې ممکن خو حادث هر ممکن ته خو دي او ته چې نسبه قدمت ای د تاسکدان جتي ممكن وي كاتيب د له خر ممكن څه ده ته موږ سره قائدو اوسه هي د تمہ ریټر او کدي ددا منافات زه قديم هور ته ايم او ممکن ورته ايم ممكن قديم دوا سره ورته و واجب قديمي بل واجبینه بل او ممكن ورته تزم ممکن به قاعده بنو شو از که د قاعده د و ټول ممکنن حادث حادث د خو موجب اكو یاد موجب اكو یاد هیڅ ته ور ته دغه د د عین تمرکز بالکل هیڅ د چې د خبره د ټیپ دا وړه ده چې زده ممکن ممکن ممكن به زمان وخله ممکن قديم نه زقديم مغه وخله ا ایک سوچکا چې د حادثه نه ز حادثه به زمان, زمان. وخله دا بیر د اعتراض د چې د حادثه نه زه ممکن ورته یاه او ور سرا ور سرا قديم ورته یاه چې هر ممکن حادثه تاي دا غابل کومانا هر ممکن څه ده او حدیث دغه قسمه ده یو حدیث به ذاته ای یو حدیث به زمان نو زه د تا قدیم به زمان یا حدیث به ذات او د قدیم به زمان او حدیث به ذات مشت سمستا او نه حدیث به ذات ای حدیث به ذات سم نه او مختار غیر او قدیم به زمان دمره چې په دمه مخه ادم نه دروخه اسمنا او بهکان صفات ینااف کلون بیا نقل م انظام قد دجه وکوو د ظام کو چې قدمةتون به ز ب مع مععلم مکی به وه لا ینا خ اتی او د خ اتتی او خ خ به زیات خل پهه احتیاج ال ذاات وجم فهو کونه بمذهب الفلاسفه دا خو سادس صف فلاسفه مذهب ته منډه کړل میس دا میس متکلمین کلام دای کتاه کتب متکلمین نه متکلمین می ژ ترس کړی دا یګ چې دول ته منډه کې خو دوسر دوه ځدی به زمان قدیم به ذات از د چا قور دا خو د فلاسفه و کونه دا او د فلاسفه کور غره غره کول شي نقصان دی نقصان دی دا خو ساقولش بمذهب اله الفلسفه من اقسام اذا انقسام د قدم کو د خصوص کو اله ذاتي و زماني اي قدمي ذاتي چته چې بل چته مختاج نه وي قدمي زماني نه چته چې مضبوط بر ادم دی حادث به ذاتي چته چې محتاج اله حادث به زماني چته چې په دمه نه مخ شي ادم ورغلی دا خو د د حادث دا د چاته سیم دی او دا خو یوسف د د د چاوکو د فلسفه ته مرتبه کې کړي خبره کړی په داوره خبرادو په بل طریقانه خلاصیدل غو پدامه جواب خو را غو پداش وړه پیداره ولا زه کدا کول متوجه شته کدا کول ونهکه خو یو خو دسته صفات ورسي صفاتو حادثه بلې حادثه جوړ بلې ځخه ول د ذاته بری تعالی د صفات کمالي انرسي عای په شپې دي کښونو پس او ک کدیم ورته او واجب نو ورته ک واجب دای به بشیر کوڅي سز کدیم ورته او حادثه ورته کدین بزوالته <سؤال> ایه حادث به چې غانو شیرو خیره د ذاته باره ته د صفات کوم او حادث به ذات نشي استعداده جواب نشي پوتش ستو چې د غوولو کې نړۍ د خدای کیدې د اده څکړې پوتش ودرنه ای فلسفه د مسلمانو د متکرمینو څخه کیدې او چا ولیکم غالي فاو فيه رفز فدا شا چوللې لکثیر من قواعد دې قواعد د اسلام څکړل او بچه ولی سوزا و دکتا و ها و سیدی لی ها تا زیاد تاکی انشاءاللو ایده اندر تاکی کی روون دایسا سرانگی قیده دیوه با قیده زده که مساله زده که میشتو سیهی چه اللہ چه دای فاعل مختار دای اللہ فاعل مختار دای ایس کتا دا صفات تا حدیث یایه او حدیث بزمان نورتا یایه و دی چا کول غرا که فلاسفا بک کول غرا که ح په خودا خدامانه شپلا چې صفات به د ذاته باندې تلاته دي مختاج او حادثه به ذات په به زمان نو صدور د الله نه به اراده نشي بلکې بل استرار په دا صدور شدا صفات د باريتلانا په دا شې ساده فاعل مختار نه ده بلکې فاعل مسترش فاعل ملي فاعل مسترز کاره چې کا فاعل به مواخ په مختار وای نو د مخشه په خپل اراده سره د صفات نه پېد کوواله او مضبوط بل را دا وای او چې کله موږ مضبوط په دې باندې موږ شادم او ته خديز به زمان بل به زمان بل نومالي د عدد ارادین د ذات نه ده نو د او دلی چې فایل دی مختار دی د ټکې ده د ټکې او بل کيده ده وړل متواجه شي چې آی پېدوسه چاته پای بق... عاي... آی الله شي آی پېدوسه سرهنګ آی پېدوسه استرار شاو نو په دغه خبر صفات باندې دای څه نشه قادر عجز بشر وغای دا د پرشت شې آی مهاشه دا ترش بشه آی مهاشه په خبر نو بن لوسان پشه دا, دا هر او په لې نقصان سره دی نه اروز د مختار حدیث په زمانه شو هر رسومن کما من القواعد ما خریب بلا قاعده عمر بن نواد وسيات لذلك التحقيق پداپیش کنا شا اچھا نو کثیر د حدیث بذات بله ا او کثیر غیب بله دغان حدیث بزمانی بله حدیث بزماني بلې به خوګه پر خوا نقصان دي به خلل و د ذاتي بري تعالی دي صفات نرسي پوه شو کرا اور سراور سراوي فاعل مسترشه بل تعدد دي غاروغاي تعدد او جوابي روغاي تعدد دي چاروسي او جوابي روسي په خلسي بل بلکې داحثه معلوماته فاعل مختار د حدیث بزماني شديد کثين ها معلوماته فاعل مختدم او حدیث بزماني دا دا دا او, دا دا او دا حادث 55 نو یودما نه چې مسترشد عاي په شروع غوښی اختیار خاتم شو بل دا چې حساب ما فایل مختار جی وی ای به او دا حدیث ذات کوم او د خپل مسترشد نو شو دا مقدم به زماره مقدم به زماره دا کوايد نه پښتشور لور لیکن اغه پرایسا نه براس جواب نه کړی دی ابل مولو کړی دی متوالي شي اګه دی دا جواب کړی دا غوړه کاکو نکو بلیبس شاخ زهو بيداس کړه چې زه د ولتدا د صفات شه د چا کول غوړکاو د قدیمو د حادثه چا کول غوړکاو د فلسفه دا سر په د صفات شه او خودوس زماني د مجلې فلسفه د خوږه او عقله و خلې ترتیب تاسې غوډه اده یبشه ار دې چې پداس خونو ته چیرته ش خبره چې چیرته می مخور خلای خبره خپل دا وره کړی دومره مش وخصه کته چې پداسه د قواعد صدور استرارینوسي او فاعل مسترش نو دا خو د فاعل اختیار سره د اخو فاعل مختار مشه مشه خلا فاعل مختار بې دي نو میږي چې مختار ده غیر د صفات او پداسه اختیار نشته نشته بشي فایل مختار حداه او پس فاجا د مسترهبي بیاي نه بیا سن نه حي نه لکه سره علي مشه قادر او ان الله على كل شيء قدير ان الله على كل شيء قدير ما الله واجب الوجود ده کنه نو په خپل زمندو به ده وجود ته وجود د ور کړي په وجود سدای فایل مختار ته به لیک فایل مسترد دا وجودي لزته نه نه نو په دې خپل وجود باندې غوړ کول د خدای مشه قادر نبی له مقصد دا چې فایل مختار نه دی بالکل که فایل چې د وجود په خپل ځنده په خپل اختیار وکړو خو مسبوق بلادات خدای خدامونه موږ یو په چې دای نه موجود په خبره او سرا د دې طبيعې مشه قادر بلي قادر نو تاسو نه به خبره ته کړو د دې داس مثال موږ کړه ولا کاله چدته د پینټر د لیکلې زده او په پېبا دایمو د نقشا جوړو جوڑا وای شي چې دغه د منالې پینټر را وای پښی شې د صلاحيت نشدا چې د غایبو علي کل څو طامت مدارنګي سزا دا واجب سدای دغه د قدرت الله له دننه را ایسو به باندې تر یک دا لا عجز الله عز وجل بیا دای کادر دای خو واجب محل د قدرت نده. واجیب محل ده چانده؟ قدرت نده. نو دارنگه زه مختار هورتا یا ده صدور ده فعیل مختار بیلا او پس سفر شده فعیلی؟ مستر وی. ایده ده اختیار نبرا بیا ها سنوکسان او زه د سفر د تا بیلا او ده سبیتاوه زه بیلی سترار که ها وی له ځکه دا صفته کمال نه او چې سابې شي الله دا د کمال بیا صفته دې کمال او دغه استرار سره د دې اختیار بیا نه ختم د پروژې تای تفصيل نه الله داوشي؟ جي